Quero cumprimentar a nossa presidente Sirley, os colegas vereadores, pessoas que estão hoje aqui participando da sessão e todos que estão na escuta. Quero aqui em primeiro lugar parabenizar a, as professoras, as sete premiadas na noite de hoje com esse prêmio Paulo Freire. Quero parabenizar a vereadora Mônica também, que teve a iniciativa da realização desta premiação. E os quatro premiados também, né? Eu acho que todos foram merecedores, realmente foi difícil de escolher, né? Foi uma disputa bem parelha. Mas deixa aqui meus parabéns a todos vocês, professores. E quero também que transmite o meu abraço, o meu carinho pelos alunos né? de vocês. Esse, esses trabalhos tão bem feitos, tão bem bem elaborados, teve a participação dos alunos. Então eu acho que eles são também merecedores. Vocês professores, diretores também são as pessoas que incentivam eles, isso é muito importante, né, para a educação do nosso futuro, né? Participação dos alunos e dos professores. Também quero aqui uh, deixar meu apoio ao pessoal que vem aqui também defender seus interesses né é direito de cada um defender seus interesses pessoal do Barre Sul, da Corsã e do Judiciário eu acho que é por aí, tem que é, lutar pelos seus direitos né? e vocês estão unidos aqui hoje através de uma moção que a Câmara vai encaminhar e isso aí só tem a somar a dar bons resultados eu apoio essa iniciativa de vocês e sempre que vêm demandas dessa natureza Para defender os interesses das pessoas, a gente está junto. E também quero aqui parabenizar a Natália, né? Que veio aqui a brilhantar a nossa noite, né? Com duas belas canções, muito bonita. Parabéns a Natália, professora Natália. Minha vizinha também, né? De bairro, né? Então, parabéns a ti que veio aqui a brilhantar a nossa noite. Também quero dizer que estou encaminhando... Uh, através do meu gabinete ao prefeito municipal, à secretaria do planejamento, uh, que tome providências quanto àquela travessia que está sendo feita hoje ali do bairro Santa Terezinha para o bairro Empresa. O túnel que foi feito ali, uh, vai ficar muito bom, só que não tá o projeto não foi bem elaborado. Então quero encaminhar que a secretaria de planejamento vá lá e ver o trabalho que está sendo feito ali. Eles estão vai ser asfaltado por debaixo do viaduto, só que vai ficar uns 50 m, né? Uh, da Danilo Dias até os Val da Aranha, vão deixar 50 metros sem asfalto e da os Danilo Dias até 7 de setembro, mais acho que uns 50 60 metros. Então, vai ser asfaltado no meio e nas pontas não vai ser asfaltado. E a largura da rua também. Ela vai ser asfaltada e ela vai des se desencontrada a outra rua lá de Vai ficar um troço muito feio. Então, estou encaminhando aqui para a Secretaria de Planejamento, for vai lá e faça uma cobrança junto à EGR, para que saia um serviço que presta ali. né Então, acho que isso é importante. Nós temos aí para fiscalizar e as coisas têm que sair bem feitas. Então, vamos deixar isso aí nas mãos da Secretaria do Planejamento. Quero também aqui anunciar uma ação da Secretaria da Assistência Social. tá aqui o nosso secretário Anildo Araújo. E amanhã vai ser executada uma palestra uh, com o título Maturidade com Qualidade de Vida com o personal trainer Gilmar Moron Esse evento vai ser amanhã às 14 horas no Cine Viena né? Então quem tiver interesse de assistir uma bela palestra amanhã a partir das 14 horas lá no Cine Viena Também haverá entrega da premiação Do concurso de talentos do mês do idoso, que foi no dia 1 de outubro, agora amanhã vai ser a entrega dos prêmios, né, aos vencedores do prêmio Concurso de Talentos do Mês do Idoso. Então esse evento vai estar sendo realizado pela pelo SESC, e a Secretaria de Desenvolvimento, a Prefeitura Municipal, a Aranha, Anguera, né? e também o Lainus Club. Então estão todos convidados amanhã a participar ali no Cine Viena deste evento. E para finalizar, quero aqui pedir para a Secretaria de Obras, junto com o setor de iluminação, uma revisão nas luminárias na localidade de Batingueira, próximo à residência do Sr. Lauro Schmidt. Isso aí já faz mais de um ano, parece que essa reivindicação foi feita, e até agora não foi atendido. E a gente sabe que no interior... Uma lâmpada apagada é muito mais complicado que uma lâmpada na cidade. Aqui se tem uma apagada aqui, logo ali tem outra, ela supera. E no interior não, é uma aqui, outra daqui a um quilômetro tem outra, então uma lâmpada é muito importante no interior. Então, por isso que tem que ser dada uma atenção especial. Muito obrigado, presidente, pelo meu tempo estendido. Até a semana que vem. Muito obrigado. Próxima inscrita a fazer uso da palavra, vereadora Carmen Kirsch. Cumprimento a senhora presidente. Cumprimentando eu, cumprimento os demais colegas vereadores. Com permissão, senhora presidente, também de cumprimentar os três secretários municipais aqui presente ou Cumprimentando eu, cumprimento todas as demais pessoas que estão aqui presente Senhora presidente, quer dizer que, é às vezes, quando vem moções para gente votar nessa casa, como também, algumas vezes, também vem alguns projetos Mas eu sempre penso assim, meu Deus, senhora presidente, a gente, políticos, quando a gente vai pedir votos, e principalmente os governantes, os cabeças, eu acho que tem que cumprir com o que prometem. E muito importante, e acho que o trabalho de vocês, vim aqui cobrar os direitos de vocês, como, às vezes, algumas pessoas do no município gostaria também de vir cobrar o que é direito deles, É, e não pode às vezes, por serem ameaçados. Então, acho que nós vivemos num país democrático, e, e eu acho que, quando acontece essas coisas, eu acho que a gente tem que se respeitar, eu acho que tem que se unir, se juntar, e eu acho que todo mundo, por mais que seja, sempre trabalha por um todo de melhorias para as cidades. Mas, senhora presidente, eu quero dizer na noite de hoje, que faz praticamente três anos que estou nesta casa, novamente, E o senhor Nelson falou agora à noite a respeito de requerimentos que não vêm uh, com as respostas que a gente precisa. Quero dizer que no final de semana, eu vim à noite no nosso município e já vem acontecendo, se acontece comigo, já aconteceu várias vezes, deve estar acontecendo com alguns mais municípios também. A nossa rua, a Júlio de Castilho, é a Rua principal do centro da cidade Nós temos nela uma secretaria de educação